Tak naposled, jsme skončili tam, že jsme vysvětlili, že ten důležitá věta, ten, kdo vidí všechny znaky objektu, jako že nejsou znaky objektu, ten vidí tatágatu. Čili tágata. Opravdový ta, jestliže vidíme znaky objektu a držíme se jich, nacházíme se v čem? Nacházíme se v samsárickém stavu vědomí, který rozlišuje mezi různě objekty. A pak sleduje své libosti a nelibosti. Hm? Jestliže se eh, nedržíme znaků objektu, nacházíme se ve vě stavu vědomí, které není sestavené. A to vědomí, které není sestavené, je vlastně brána k tomu, aby jsme poznali, stav všech věcí, který též není sestavený a stav všech věcí, který není sestavený, který není složený, tomu se říká nirvana. Hm? A my jsme vysvětlili, že filozofii Mahajánového buddhismu, nebo ve filozofii buddhismu. Já nemám rád to jméno Ve filozofii buddhismu, která, která má za úkol vysvětlit stav budovství. Tato filozofie vysvětluje tento stav nirvány, jakožto jakož stav těla pravdy, jakožto stav eh, dharmata, stav věcí tak, jak opravdu jsou, vysvětluje to též jako takovost, což je všechno toto, jsou synonymy pro prázdnotu. A prázdnota v této filozofii, která vysvětluje stav budovství a cestu k budovství, je, ať jsme si toho vědomí, či ne, je opravdový stav všech věcí. Jiný stav neexistuje. Hm? A to, že Nirvana, jelikož není složena, hm? jelikož nevznikla, je opravdový stav věcí, hm? ať je opravdový stav. Eh, vědomí všech bytostí, to je těžké pochopit. I, i pro arahata to není snadné pochopit, netož pro neprobuzené bytosti. Proto subúty se ptá, zdali pak v, v budoucnosti budou existovat bytosti, které Toto pochopí, že stav budhoství je opravdový stav všech bytostí a Buddha mu odpovídá jistě za pětset let a míní se tým i dnes. Budou bytosti, které budou mít jistou disciplínu a které budou provozovat Náboženské zásluhy neboli dobré skutky, dobré činění, takové bytosti budou otevřené pro tuto pravdu. A když ji přímo, což je tež důležité, když ji přijmou s čistou vírou, i když na jeden okamžik bude tato pravda schopná opravdu transformovat jejich bytost a jejich zásluhy pak budou, jelikož tato pravda je nezměrná, jejich zásluhy pak můžou tež být Nezměrné, protože nezměrné zásluhy patří pravdě. Nepatří. Hm? To jsme pochopili, a teď můžeme jít k další části. A takové bytosti, které dali Budha vysvětlil, které v sobě nechali vyvstat čistou víru, i když je na jeden okamžik, takové bytosti už v minulosti museli praktikovat hm, jistou eh, disciplínu. Já jsem vysvětlil, že praxe víry hm, v pojetí filozofie, která vysvětluje cestu k budhovství, Praxe víry je tež praxe všech aspektů, které potřebujeme k meditaci, k realizaci. Pozornost, uvědomění, úsilí a tak dále. To všechno patří do víry, což dává smysl. A což v tomto aspektu jsme vysvětlili že to pojetí buddhismu, které vysvětluje buddhovství a cestou v je nám v jistým slova smyslu blízké, protože důraz je právě na praxi víry, jakožto na, které, jakožto na praxi, která obsahuje vlastně všechny aspekty. V Terevádové tradici my většinou vysvětlujeme jisté abid abidarmu, hm? ale pokud je to jenom abidarma, psychologie, filozofie, když ten aspekt víry tam není, tak stále něco chybí. Hm? Ten aspekt víry je velice důležitý. Obzvláště, já jsem si všimnul v teravádových zemích, obzvláště na Šrilance, věřící buddhisté, který jdou do chrámu, si poslechnou různý proslovy mnichu a pak se jdou poklonit různým hinduistickým Bohům, hm? takzvaný Devalája, hm? což znamená e, přístřešek Bohu, hm? to je všude, na, jako tady, e, na každé křižovatce dříve byl e, e, Ježíš hm? na, na kříži, tak e, v Indii všude jsou Devalája. Hm? Přístřežky Bohu. No, a pak jdou k tomu Bohu a eh, modlej se, eh, aby eh, opatrovali jejich rodinu a tak dále. Hm? Člověk to potřebuje. Jenom eh, psychologii, filozofií a pochopením se nenasytí. Nasytí se též vírou. Hm? Jestli eh, ty dva aspekty se navzájem podporují, to je ideální stav duchovních věd. No a v cestě vysvětlující stav budovství ten aspekt víry, jak jsem vysvětlil, vlastně zahrnuje všechny aspekty. Na základě víry pak vystává probuzené vědomí, a na, probuzené vědomí je vlastně výsledek víry. Jestliže probuzené vědomí, tak víra má trvání. A to je, co je zde mysleno tím momentem čisté víry. Jestliže je to moment čisté víry, vystane bodičita, a e, ne bodičita jako, jako aspirace, ale jako bodičitá jako přímá zkušenost, a ta zůstává. Hm? Čili za této situace e, pak e, je, začíná opravdová hlubší transformace vědomí hm? ve smyslu víry, která pak končí e, vlastně stavem budovství. Jehož bodičita je předpokladem. Bodičita implikuje, že nerozlišujeme mezi sebou a druhými. Tedy vše, co děláme, je pro užitek všech. A tato praxe samozřejmě je, ačkoliv je, není snadná pochopit a často ji mizinterpretujeme, neboť není snadná pochopit, ale jestli ji pochopíme, je to snad to nejhlubší pojetí praxe, nedualistické pojetí. A důležité je, co jsme probrali, že taková osoba, která v sobě nechá vystat čistou víru, nechá v sobě vystat víru, tu všechny tyto osoby, všechny tyto bytosti, ta Thágata vidí a ta Thágata zná. To je důležité pochopit. Opravdový Tathágata je vlastně tělo pravdy. Tedy to je důležité pochopit, jestliže poznáme tělo pravdy Tělo pravdy pozná nás. Jestli nepoznáme tělo pravdy, tělo pravdy nás tež nepozná. Hm? A jestliže poznáme tělo pravdy, vidíme tělo pravdy, tělo pravdy vidí nás, tělo pravdy pozná nás, to je to, čemu se říká pak transformace nevědomosti ve stav budoucnosti. A stav budovství je právě, opravdový stav budovství je právě nesložený stav a sutra vysvětluje, že jestliže máme pojem existence věcí na základě držení se znaku objektu, pak je to kvůli tomu, že máme jáství a všechny synonyma jáství, jestliže máme pojem neexistence objektů, které si označíme, tak to je stejná situace. Tež je to kvůli tomu, že máme pojem jáství. Jestliže nemáme pojem jáství, tak pochopíme opravdový význam souvislého vznikání, které žádné jáství nepřipouští. A souvislé vznikání v buddhistické tradici není nic jiného než opravdový stav věcí tak, jak je. A je to v hlubším pojetí buddhismu, je to synonym prázdnoty. Tedy v souvislém vznikání od samého začátku neexistovalo žádné já. Já existuje na základě nepochopení souvislého vznikání. A souvislé vznikání je to, k čemu se právě z čeho se nedá nic ubrat, k čemu se nedá nic přidat. To je opravdový stav věcí ve světě. Jestliže ho poznáme, můžeme poznat to, co vede na svět. A to, co vede na svět. Ne... Ačkoliv to eh, opravdová eh, to, co opravdu vede na svět, to, co vede, na, to, co je na svět, to je nesložené, to musí tež se naladit na to, co je nesložené. Hm? A tedy eh, cesta a ovoce cesty nejsou od sebe odlišná. To je eh, speciální pochopení toho buddhismu, který eh, vysvětluje budovství a cestu k budovství. A v tomto smyslu Buddha vysvětluje, na konci jsme měli, že... Eh, To, co opravdu existuje proto, že se to nedá chytit, Buda vysvětluje darmu jako vor na to, aby jsme se dostali ze stavu utrpení do stavu vysvobození od utrpení. Jestliže jsme tohoto stavu dosáhli, pak znamená to, že se ničeho nechytáme. Protože jsme pochopili nedarmu, nechytáme se ani darmy. Hm? A tady jsme skončili, a teď můžeme dál. Buda se ptá, eh, soboty. Jak to vidíš? Nebo co si myslíš? Obdržel tathagata tedy Buddha, to nejvyšší probuzení, Anutara jak Sambody. Dejte pozor na to slovo obdržel. Obdržel prápty ve stavu nirvány Samozřejmě nemůže být žádný prápty, protože nirvána není stvořená. To, co je stvořené, není možné dosáhnout. Co, to, co není stvořené, je paradox. Samozřejmě není možné dosáhnout. Můžeme dosáhnout jen to, co je stvořené. Není liž pravda? To, co není stvořené je jistý paradox, není k dosažení. Ale přesto, že to není k dosažení, je to opravdový stav věcí ve světě. A tedy Budha se ptá, subuty, co myslíš, obdržel hágata to nejvyšší probuzení? tedy probuzení společně se všemi bytostmi. A dále druhá otázka. Vysvětlil Tathágata darmu, čili obdržel První otázka: Obdržel ta probuzení. Druhá otázka: Vysvětlil ta hágata darmu. A subuti moudrý subuti na to říká: Podle toho, jak tomu rozumím, podle toho, jak rozumím význam toho, co Buddha učí, neexistuje žádná definitivní darma, neexistuje žádná jistá dharma, definitivní darma. To je darma, která se dá označit, Definitivní darma je darma, která se dá označit. E, e, neexistuje žádná definitivní darma, která se jmenuje nejvyšší probuzení, tedy probuzení e, dohromady e, se všemi bytostmi, což je Budhovo probuzení. A tež neexistuje žádná definitivní darma, kterou Buddha může učit. To je důležité pochopit. A vysvětlení, proč je tomu tak? Protože eh, ty dármy, hm, to učení, ty, ty pravdy, nebo tu pravdu, kterou ta Thágata vysvětluje, nebo zde je množné číslo, ty pravdy, které ta Thágata vysvětluje, vše, nebo ty dármy, které ta vysvětluje, aby jsme pochopili, Dharma má v budistické filozofii mnoho, mnoho významů. Hm? Dharma znamená tež eh, Tripitaka, učení spisy, které, eh, eh, které jsou eh, věřící věří. Eh, Budha eh, učil. Hm? Tomu se tež říká Dharma, tedy učení budy. Dharma tež znamená Nirvana, opravdový stav věcí. Dharma tež znamená eh, feno, všechny fenomény. Ty se nazývají tež Dharma. Čili v tomto širšém, širokém pojetí, jestliže eh, tomu, Správně rozumíme, vlastně kromě dármy nic neexistuje. Všechno, co prožíváme my bytosti, není nic jiného než darma. A to je těžké pochopit. Zde tedy darma má vlastně všechny tyto významy. Čili všechny darmy, které ta Thagata vysvětlil, jsou ty darmy, které, které není možno uchopit. Jestliže, jak jsme četli v kdešlé části, jakmile uchopíme znaky objektu, neuvidíme tatágatu, tágatu, neuvidíme budu. Jestli ten, kdo neuchopuje znaky objektu, ten vidí tatágatu. Proč? Protože je spojen s nesloženým. A jaká je brána k nesloženému, hmm? proč se učíme meditaci, aby jsme nakonec praktikovali tři druhy samády, které vedou k, eh, k proniknutí do opravdového stavu věcí ve světě, do nirvány. A jaké samády? Animita samády, což znamená samády bez znaku objektu, Pak eh, eh, a pranihita samády samadhi, bez jakéhokoliv prání, bez jakékoliv aspirace, a šumjatá samády a samády prázdnoty. Toto jsou tři. Brány do opravdového stavu věcí, tak jak jsou. Toto jsou tři brány k přímému poznání, hm? nirvány neboli prázdnoty. A to co je objektem tohoto samády, to, se, to je právě to, co se nedá uchopit. Hm? A všechny darmy, které ta Thágata, tedy Buddha učil, jsou za tímto účelem, aby jsme pochopili, že nic se nedá uchopit. A tedy všechny darmy, které ta tágata vysvětloval, ať jsou to světské darmy, nebo darmy vysvětlující to, co je na nacvědské. Všechny darmy, ať už vysvětloval, jak se máme správně chovat nebo a tak dále, a tak dále, co je správné, co je nesprávné, všechno tohle se nedá uchopit. A všechno tohle se v tom smyslu tež nedá je nevysvětlitelné. To, co se nedá uchopit, je nevysvětlitelné. Není to ani darma ve smyslu, zde ve smyslu fenoménu existence, ale není to ani, a darma, není to ani něco, co není fenomén, není fenomén existence. Čili není to ani soucno, ani nejsoucno. To je opravdový stav věcí ve světě, který Buddha poznal. Tento stav věcí ve světě nepřipustí ani existenci soucna o sobě, ani existenci nejsoucna. Existence nejsoucna je založená na existenci soucna o sobě, hm? Jestliže přijmeme existenci soucna o sobě, pak máme představu o e, neexistenci. Jestliže nepřijmeme existenci soucna o sobě, pak nemáme žádnou představu o no neexistenci. Proto e, Toto pojetí buddhismu, hm? jak je, se nachází v sutrách eh, transcendentální moudrosti, často je chápáno hm? i buddhistickými učenci jako nihilismus. <laughs> to je eh, nepochopení. To, co nemá eh, Vlastní soucno to nemůže, nemůže být, tež mít opravdovou negaci. A to je střední cesta. To je prázdnota. To je opravdový význam souvislého vznikání. To je význam toho, co recitujeme, že. Forma je právě forma je prázdnota, prázdnota je forma. Hm? To je těžké pochopit. To je, co recitujeme, že právě pocit je prázdnota a prázdnota je pocit, hm? vnímání je prázdnota a prázdnota je vnímání. To není vůbec žádný nihilismus, to znamená, že pocit sám o sobě neexistuje. Aby vyvstal je složený a to, co je složeného, to nemá vlastní existenci. A to, co nemá vlastní existenci, to se nedá uchopit. Souvislé vznikání se nedá uchopit. Ten, kdo ho uchopuje, ten má já hm? a všechny ty synonymy, které jsme měli. Hm? Čili v tomto smyslu opravdová darma, ta dharma, která je není složena, ta se nedá ani chytit, ani vysvětlit slovy. Kdyby se dala vysvětlit slovy, my všechny bytosti by jsme se eh, eh, žili duchovním životem. <laughs> A usilovali o, e, e, o probuzení. Jenom, že se tato pravda nedá vysvětlit slovy, hm? přestože používáme slova, tak většina z nás tyto pravdě nevěří a neusiluje o to, aby e, se dostali na druhou stranu, která je nám vlastní, na stranu Prostou utopení. Čili opravdový stav věcí ve světě, vždy dávat pozor, je stav věcí bez vlastní existence. A stav věcí bez vlastní existence, to je stav věcí, který nepřipouští žádného pevného jádra. A teď moudrý subúty vysvětluje a proto veškeré rozdíly, které existují mezi vznešenými osobami, kdo je vznešená osoba? Ária. Ária, vznešená osoba, je ten, který bezprostředně poznal pravdu nirvány. Tomu se říká vznešená osoba. Hm? Jestliže bezprostředně poznáme ne z knížek, ne z vyprávění, ale bezprostředně poznáme pravdu nirvány, stáváme se vznešená osoba. Jestliže jsme ji nepoznali, jsme co? V buddhistickém pojetí jsme pritak džana nebo putu džana. Pritak má dva významy. Za prvé oddělený, čili my si myslíme, že naše já je opravdové. A za druhé v pálí putu znamená široké. To znamená, pokud jsme přímo nepoznali pravdu nirvány, naše chtíče, naše zloby, naše nevědomost bude široká. Jestliže jsme... Poznali pravdu nirvány, naše chtíče, naše zloba, naše nevědomost zcvrkne. Hm? A tím se stáváme eh, ária, vznešená, vznešená osoba. Hm? A teď eh, mezi vznešenými osoby, ať už praktikují cestu bodhisattví, nebo praktikují cestu arahata, jsou různé rozdíly podle stupně jejich realizace. Hm? Jestliže eh, praktikujeme cestu arahata, a cesta arahata a cesta bodhisattví, podle teravádového učení, jestliže jednou se staneme, dosáhneme prvního stupně probuzení Šrota Pana. Hm? Tato sutra tež o tom bude mluvit. E, šrota Pana znamená, že jsme přišli do proudu, do proudu, který vede do Nirvány. Hm? A taková osoba podle Tervádového. Pochopení nemůže praktikovat cestu bodhisatvy, která eh, bodhisatva je ten, který nerozlišuje mezi Nirvánou a Samsárou hm? a proto je eh, ochoten zůstat eh, navždy ve světě. Navždy znamená, dokud nedosáhne stav budovství a dosáhnout stavu budovství, musí e, e, se stát perfektní ve všech dokonalostech. Hm? A to je vlastně e, chápáno jako nekonečný proces. Zase z hlediska cesty, která vysvětluje stav budovství, e, Vlastně e, tato sútra tež e, ti, kteří naslouchají, jsou arahati. Hm? A arahat nebo srota Pana, kdokoliv, pokud pochopí nejáství všech jevu, e, může hm? praktikovat cestu budhoství. A může tím pádem poznat tělo pravdy, které je nedualistické. Hm? Tedy probuzení se všemi bytostmi. Viděli jsme na začátku, kdo je Bodhisattva, jak Bodhisattva podmaňuje své vědomí, že má aspiraci, že prevede všechny bytosti na druhou stranu, to znamená ven z utrpení, ale přitom vidí jasně, že žádná bytost neexistuje. To je bodysata. A teď rozdíly mezi vznešenými osobami, jestliže máme bezprostřední zkušenost nirvány, pak první bezprostřední zkušenost nirvány nebo takovosti, tomu se říká cesta vidění. Hm? Cesta vidění eh, znamená bezprostřední vidění, bezprostřední poznání eh, nirvány neboli takovosti. Po cestě eh, vidění je cesta meditace, hm? bhavana marga. A cesta meditace je pak... Eh, stávání se. Jak už jsem vysvětlil v buddhistickém pojetí, meditace znamená stávání se. že My se stáváme jed, jeden s tím, co je naším cílem. Jestliže je cíl nirvána, pak se stáváme jed, jeden s nirvánou. Jestliže je cíl stav budhoství, pak se stáváme jeden se stavem budhoství. A tomu se říká cesta meditace. Cesta meditace opravdu nastává po přímém vidění toho, s čím se chceme stotožnit. Jestliže nemáme přímou zkušenost toho, no tak pak jenom vlastně sbíráme předpoklady k tomu, aby jsme Toto zkušenost udělali. Hm? Pak se můžeme tím, že si máme jistý pojem pochopení nirvány, tím se nestá, ne, nedostáváme do procesu stávání se jeden s nirvánou. Protože naše, naše pojetí nirvány je na základě rozlišujícího myšlení, hm? které je složené. Ale mirována není složena. Právě proto musíme první projít cestou vidění, přímého vidění, která nám objasní, že to, s čím se chceme stotožnit, to není stvořené. A pak, jestliže jsme prošli cestou vidění, pak krok za krokem, cestou meditace. Občas jsme ve spojení s tím, co je opravdové, co je nesložené. Občas jsme venku z toho a vědomí a pocity můžou být, můžou být zakalené. Ale jaký je rozdíl mezi vznešenou osobou v pojetí buddhismu a mezi obyčejným člověkem? Jestliže máme přímou zkušenost objektu, jestli se to dá nazvat objekt, ale jiný slovo nemáme, objektu eh, probuzení, hm? pak eh, nemůžeme eh, brát tento svět eh, jako něco opravdu existujícího. Tedy ne. proč vznešená osoba má méně zakalených stavů citů a zakalených stavů vědomí, protože vidí, že v, tento, v tomto světě je vše složené a to, co je složené, není opravdové. Ten, který nemá tuto zkušenost, považuje to, co vidí ve světě, to, co slyší ve světě, to, co cítí ve světě jako něco opravdového a proto na tom lpí. To je třeba si uvědomit. A teď rozdíly mezi, ať už jsou to bodysatvové v různým, stupní realizace, nebo ať jsou to žáci budhy v různým stupni realizace. O těch stupních se dozvíme později. Tyto rozdíly jsou na základě toho, jak daleko došli v praxi stávání se jeden s tím, co je opravdové, což je mirována, což je takovost, což je opravdový stav věcí ve světě. To je třeba si uvědomit. A proto rozdíly mezi vznešenými osobami jsou na základě toho, co je nesložené, jak blízko jsou nebo jak daleko jsou od jednoty s tím, co je opravdové, co je nesložené. A jelikož to, co je nesložené, co je nevytvořené, to se nedá chytit, to se nedá vysvětlit, hm? tak eh, teď všechno by mělo dávat smysl. Hm? Proto eh, subudy na eh, otázku budhy, jestli Budha dosáhl probuzení a jestli učí pravdu, moudrý Subuti odpovídá podle toho, jak já jsem pochopil Budhovu darmu. Subuti je arahat, má čisté vědomí, čili chápe Budhovu Darmu na základě čistého vědomí. Čisté vědomí je to vědomí, které nelpí na rozlišování. Hm? Jakmile jsme se dozvěděli, jakmile lpíme na rozlišování, máme já. Jakmile lpíme na nerozlišování, <laughs> máme tež já. <laughs> A z tohoto, z tohoto začarovaného kruhu se nikdy nedostaneme, pokud přímo nepoznáme opravdový stav věcí ve světě. Čili pokud to nepoznáme, všechno, co poznáváme, jsou jenom naše domněnky. A ty jsou na základě toho, co jsme si sami co jsme si sami skonstruovali, hm? Ale to, co je opravdové, se nedá skonstruovat. Proto z tohoto hlediska Budha nic neobdržel, nic neobdržel, co se dá skonstruovat, a nic nepromluvil, protože to, co je o čem mluví, co je opravdové, to se nedá skonstruovat. I když Buddha vysvětluje různé aspekty darmy, e, e, nezabíjej a tak dále, hm? e, vysvětluje to z hlediska e, jeho vědomí, které je nesložené. Tedy, eh, jelikož nirvána je neslužena a ti, kteří mají bezprostřední poznání nirvány, mají poznání nesloženého, o kterém, které se nedá, v tom smyslu, že je neslužené, nedá se dosáhnout, nedá se tež vysvětlit slovy, v tom smyslu, hm, eh, je třeba to chápat, že rozdíly, jelikož rozdíly mezi probuzenými bytostmi jsou rozdíly na základě toho, co je nesložené. A to, co je nesložené, se nedá chytit. To, co se nedá chytit, se eh, my. Chyt, chytáme čím? Vychytáme slovy. Hm? Čili to, co se nedá chytit, to se i nedá vyslovit. To neznamená, že o tom nemáme mluvit. Naopak, je nutno o tom mluvit. Ale eh, prst, kterým uká, ukazuje měsíc, je jenom prst. Ten měsíc vypadá úplně jinak. A jedná se o měsíc, ne o prst. My můžeme mluvit jenom o prstu, ale eh, pokud nemáme přímou zkušenost, eh, na, eh, budeme na, se držet prstu, nebudeme se držet měsíce, kterého se, se držet nedá. Hm? Tak jestliže je to jasné, jdeme k další části. Dále Budha se ptá, Subuty, jaký je tvůj názor, nebo jak to vidíš? Jestliže nějaká osoba naplní trojité chvíli kosmos. Co je to trojité chvíli kosmos? Někdo ví? <laughs> Jeden buddhův podle přesvědčení buddhismu a naše věda se pomalu, pomalu dobelhává do stejných znalostí. Kdysi křesťanství mělo představu, že tento náš malý svět je centrum světa, všechno se kolem něj točí a Pán Bůh někde nahoře eh, v buddhistickém pojetí i v hinduistickém pojetí eh, svět je nekonečný. Pojetí našeho světa jako Centra univerzum je naprosto naivní. Svět je nekonečný. A jelikož v pojetí buddhismu, svět je nekonečný, proto světy v různých světech se projevují různé budhové, který učí nauku. A jeden budhů svět je tež má rozměry nepředstavitelné. Čili jestliže v tomto světě nemáme budhu, budhové jsou, ne je nekonečně mnoho budhů v jiných systémech světu. A náš systém světu, jeden budhův svět, se nazývá trojitej kosmos. Chilio znamená v rečtině tisíc. Co to znamená, že eh, jedna, jedna sluneční soustava je jeden svět. Hm? Indové už dříve měli eh, jasnou představu, i ve vědách je to napsáno, že středem eh, světa je slunce, ne eh, naše země. Hm? Tak jedna sluneční. jeden sluneční systém v jednom, v malém, v malém chyliokosmu se nachází tisíc slunečních systémů. Teď je střední chyliokosmos, ve středním chyliokosmosu se nachází tisíc malých, Chyliokosmosu, malých slunečních systémů. Hm? To je střední. A ve velkém chyliokosmosu se nachází e, tisíc e, středních chyliokosmosu. Čili dohromady, e, můžete si to vypočítat, e, myslím, jestli si dobře pamatuju, jeden. Budhův svět obsahuje tisíc bilionů hm, slunečních eh, soustav. Tisíc bilionů slunečních soustav. Hm. Tak eh, v tomto pochopení, které, eh, do kterého se věda v současné době doblhává, hm, eh, Náš svět není ani jedno zrnko písku v, v nekonečných zrnkách písku řeky Gangi. <laughs> Je prostě absolutní nicota. A my si myslíme, že jsme strašně důležitý. A proto na sobě tolik rpíme, jelikož na sobě tolik píme, eh, ničíme tento svět. Hm? Tak teď se eh, Buddha ptá, Subutiho. Jak to vidíš, Subuty? Jestliže nějaká osoba by sedmi cenými substancemi, jako je zlato, stříbro, diamanty, rubíny a tak dále, to je termín, který sedm dráhocených substancí, který se často, často objevuje v buddhistických sutrách. To jsou prostě sedm kamenů a kovů, které bytosti si obzvláště cení. Kdyby nějaká osoba naplnila těchto tisíc milion, tisíc bilionů slunečních systémů sedmi Eh, drahými substancemi, zlatem a tak dále. Zdali pak eh, jako dávání, zdali pak by eh, zásluhy a cnosti této osoby byly velké. Tá se budá. <laughs> zdali pak by tím získala mnoho zásluh. Tato. A subuty na to povídá eh, eh, mnoho zásluh. Ale teď zajímavá e, <ský> zajímavá logika, což je logika e, transcendentální moudrosti, která není e, tak lehká pochopit. My si myslíme, že to chápeme, ale je, není to vůbec lehké pochopit. E, teď vysvětluje proč je tomu tak? Protože tyto zásluhy a tyto cnosti, které by získal dávání těchto sedmi drahých substancích v těchto tisíci bilionech slunečních systémů, by nebylo přirozenosti, cnosti a náboženského zisku. A proto to, co Tathágata vysvětluje jako zisk ve smyslu náboženského zisku a cnosti, a mnoho cnosti a mnoho zisku. Jestliže je nějaká bytost, která si pamatuje a vstřebá i jen čtyři slova z tohoto z této diamantové sutry, jeho, jeho zisk. A, a bude je moci vysvětlit druhým, podle opravdového významu, hm? jeho zisk a jeho ctnosti eh, budou přesahovat. <laughs> zisk a ctnosti eh, toho, který, sed, eh, který udělá nemo, nemožnou věc. Hm? To znamená, eh, sedmi eh, eh, drahocenými substancemi pokryje tisíc bilionů slunečních systémů. A proč je tomu tak? Je tomu tak, protože všechny budhové A, a jejich nejvyšší probuzení nepochází z ničeho jiného než z významu této sutry. A proto je třeba pochopit, že to, co se nazývá Budha a jeho učení, to není Budha a jeho učení. <laughs> tak doufám, že jsem vám dal ponutku k vyšlení, hm? aby to, co je Budha a jeho učení, nepochopíme naším omezeným rozlišujícím myšlením stejně tak, jako nemůžeme pochopit naším omezeným rozlišujícím myšlením biliony, tisíc bilionů slunečních systémů. Hm? Jestliže ale pochopíme tělo pravdy, pak naše cnosti, a naše zásluhy budou daleko větší, než i pokrytí tisíce, bilionů slunečních systémů, zlatem a tak dále. Proč? Protože opravdová darma se nedá uchopit, nedá vysvětlit. A jestliže tuto darmu můžeme vysvětlit sami pochopit a vysvětlit druhým, pak tyto zásluhy přesahují veškeré rozměry jejich, neboť opravdová darma, která se nedá chytit, která se nedá vysvětlit, cnosti této darmy přesahují veškeré rozměry, veškeré rozlišující, veškeré eh, eh, fabrikace které vytvoříme na základě našeho rozlišujícího vědomí, hm? eh, tak máte, eh, myslím, eh, na, na, na dobrou noc, máte dobrý námět k přemýšlení. Doufejme, že je možná třeba nás to nakopne <laughs> a ve snu uvidíte tisíc bilionů slověčích systémů. Na to jsou indové specialisti na no. <laughs> kalkulování ve velkým. Kalkulování ve velkým je dobrá věc, protože na základě velké kalkulace vše bude připadat mizerné a malinké, <laughs> tak dáme zásluhy pro dobro všech bytostí. Eta Vata Cha'óm méhi sampadám punya sampadám Sabbe deva anumondantu sabba sampati sidiya Eta Vata Cha'óm méhi sampadám punya sampadám Sabbe satta anumodantu sabba sampadti sidiya Eta Vata Cha'óm méhi sampadám punya sampadám Sabbe satta anumodantu sabba sampadti sidiya Aka Satta Cabhu Deva Naga Mahidika Punyanta Nganumoditva Chiramrakantu Lokasasana Aka Satta Chabumattha dewa Naga Mahidika Punyanta Nganumoditva Chiramrakantu Desana Aka Satta Chabumattha Deva Naga Mahidika Punyanta Nganumoditva Chiramrakantu Tumamparang Sabitiyo Viva Jantu Sabarogo Vinasatu Maate bavat twantara yo, sukhii digha yo ko bava, bavatu sabamangala, rakantu sabadevata, sababudhanubaven, sabadhamaunubaven, sabasanghanubaven, sada sote bavantu te devo vasatuka lene, sasa sampati hotucha, phito bavatulo ko ucha, raja bavatu dhamiko.